Taršana marga, na marga. Hm? To jsme udělali a pak ještě zbývají hm? jiné překážky je to tak, kolik překážek zbývá. Pamatujete si překážky a je rychle proveru. Hm? Tak v této kapitole překážek mám něco pití? No, ještě. Se to luhuje. To je ale... Já jsem zrovna skoro hodinu mluvil telefon. <laughs> jsem celý jeho chraptilý z toho. Tato kapitola pojednává hm, o překážkách. Jaké máme překážky v cestě? Jak se staneme arahatem? Jak se staneme budou. Staneme se arahatem, když odstraníme kléša a varena. Co je kléša a Po Poskvrnění. Závoj po závoj, někdy to se dá přeložit jako závoj, závoj po skvrnění, dobrý. Hm? Asi na to lepší slovo nemáme. Kliš doslova znamená v sanskritu, co eh, nás zatěžuje. Co, nás, co nám přizpůsobuje problémy, hm? co nám přizpůsobuje strasti. Hm? Můžeme to přeložit jako posklenění, ale není to doslovný překlad. To bychom si měli být vědomí. Hm? No, tak jestli se staneme arahatem, to už taky vůbec není špatný, ale ještě to nestačí. Jestliže se staneme arahatem, tak vlastně se zbavíme všech věcí, co nás souží. Nejlepší slovo na to soužení. Kliš znamená soužit. A co nás souží, jestliže jsme moudří, to je posklenění. Jestliže nejsme moudrý, tak vidíme veškeré soužení zvenku. Jestliže jsme moudrý, vidíme soužení zevnitř. Je to tak? To je třeba si uvědomit. Takže kléša je to, co bytosti souží, co jim dává problémy. No a když se stanem arahatem, Soužení pleť. Proč? Protože neulpíváme na existenci, na samsárické existenci. No, ale my chceme studovat cestu bodhisatů. V cestě bodhisatů tento závoj se nazývá vlastně částečná překážka. Plná překážka je, jestliže odstraníme, Závoj poznání, který nám brání v vševědoucnosti. Taková vševědoucnost, to ale vůbec není špatný. Hm? My, jestliže chceme se dát na cestu bodysatou, což je cesta bude, my chceme odstranit, nejenom částečně překážky, ale všechny překážky z míst cesty. I překážky, které nám brání v poznání všech objektů, tak, jak jsou. No a jestliže to chceme dokázat, máme tři kategorie překážek. První dvě kategorie vlastně kdokoliv, kdo chce dosáhnout probuzení, musí provozovat snosti. První překážka a musí provozovat provozovat eh, důvody probuzení, kterým se říká bodhi paksia, bodhi paksia dharma. 37 důvodů probuzení. Kdokoliv se chce probudit, musí praktikovat, ať už jako bodhisattva nebo jako žák. Jestliže nepraktikuje a jestliže nepraktikuje cnosti, tak bude čekat na probuzení moc dlouho. Ovšem bodhisattva praktikuje Faktory probuzení, 37 faktorů probuzení, ty možná probereme trochu, jestli pro ty, kteří nejsou s nimi familiární, jestliže že studujeme buddhismus, měli bychom s nimi být familiární, hm? pak poznáme vlastně o co nám jde. Jestliže chceme odstranit částečně závoje, no tak praktikujeme i tyto faktory probuzení a cnosti jiným způsobem. Jestliže se chceme stát podisatry, praktikujeme, ačkoliv jsou to stejné darmy, stejné fenomény, praktikujeme jinak. No a třetí kategorie, to jsou překážky v deseti stupních probuzení bodhisattva, kterými musíme povít, aby jsme se stali buddhy. To už jsem vysvětlil, ty stupně, tím se říká bhumy. A bhúmi doslova znamená země, na které stojíme. A co je země, na které stojí bodhisattva? Takovost, dharma dhátu, hm? neboli tělo dharmy, dharma ta, stav věcí tak, jak opravduje, skutečnost tak, jak je, No a tím, že praktikujeme cestu bodhisattva, jestliže realizujeme takovost, dostáváme se do čím dál, tím hlubší realizace země, která nás drží, což je takovosti. Ale přímo realizovat takovost není tak lehké. Jak už jsme se změnili přímo realizovat měrvánu Je o mnoho snadnější. protože v takovosti, se, v takovosti není na čem ulpívat, není od čeho se odvrátit. Hm? A to je daleko těžší, než realizovat nirvána, která je opakem hm? samsárického bytí. Proto Příprava bodhisattva je daleko komplexnější a vyžaduje daleko více znalostí než příprava arahata. Bodhisattva nejenom studuje to, čemu se říká adyatmika vidya. Co znamená adyatmika vidya? Vnitřní vědu. Co je vnitřní vědu? vnitřní věda, to je ta věda, která nás vede do stavu mokša. Co je moukša? Osvobození. Osvobození. To je vnitřní věda. Ale bodhisattva je ten, který na sebe vzal příslip že nejenom spasí sebe, ale spasí všechny bytosti. Nemůže rozlišovat mezi sebou a všemi bytostmi. Myslím, že Rozlišuje mezi sebou a všemi bytostmi, no pak se nemůže stát bodysatou, není to možné. A aby nerozlišoval mezi sebou a všemi bytostmi, mu potřebuje na to daleko složitější přípravu a daleko víc studia. Cílem bodhisattva je prospívat všem bytostem. A jak může prospívat všem bytostem? Může se učit medicínu. Pět. Bodhisattva by měl znát pět věd. Medicínu, logiku, linguistiku, Umění, logiku, vnitřní věda, medicína, linguistika, logika, umění. Pět věd. To jsou důležité vědy, aby prospíval sobě i prospíval druhým. Základ jeho učení stejně zůstává a diatmika vidia, vnitřní věda. A on spojuje tuto vnitřní vědu s vědou, jak pomoct druhým. Jak vyvést druhé z utrpení. No a právě proto to vysvětlení těch tří aspektů, které potřebujeme k plnému probuzení, je jiné. No a teď. My jsme začali s první části druhé toli, což je vysvětlení 30 faktorů, které zastírají ty vlastně praxi 37 faktorů probuzení v cestě bodisatu. Je to vlastně 10 faktorů, O který jsme se zmínili, a každý z těchto faktorů pak má vlastně tři části, hm? čili 30. Všichni znají 37 faktorů probuzení, tak to jsem jako tady ve škole. Čím začíná cesta k probuzení? Jak pro posluchače, tak pro body bodysatovi praxí čtyř základů čeho? Zase něco jiného. Čtyři zá... Teď mluvíme o 37 hm? faktorech probuzení. Jestliže tyto, těchto 37 faktorů probuzení v nás dozraje, co se stane? Vyjeví se nám střední cesta. A objekt probuzení v buddhismu není nic jiného než může být jen a pouze pomocí střední cesty. Když se vyjeví střední cesta, vyjeví se nirvána. vyjeví se takovost. Když se nevěví střední cesta, nebude takovost, nebude nirována. A střední cesta se jedině vyjeví, jestliže v nás dozrálo 37 důvodů probuzení. Právě proto je tak důležité je studovat a mít je v malíčku. Ať praktikujeme jakoukoliv praxi, jestliže nemáme 37 faktorů probuzení, neprobudíme se. A my praktikujeme meditaci, aby jsme se probudili. No první základ praxe probuzení je čtyři základy hm? toho, co jsme překládali jako uvědomělá pozornost nebo saty, hm? smrty. Hm? Čatováry smrty upastánány. Hm? Základy pro smrti Smrtí doslova znamená paměť. Jestliže se chceme dostat do cesty probuzení, musíme si stále upamatovávat v této souvislosti, znamená upamatování se. Upamatovávat se těla, Počítku, které jsou na tělo vázané. A čeho ještě? Vědomí. Hm? A vědomí a vědomí. A objektů vědomí. Hlavně objektů vědomí, které jsou spojené s procesem probuzování. to To jako čtyři základní všímavosti. Všímavosti. Hm? Hmm, proč ne? Nebo čtyři druhy upamatování se. Hmm? No a tyto čtyři druhy všímavosti, jak tady Tomáš přiložil, tyto čtyři druhy všímavosti vlastně obsahují všechny objekty. My se musíme naučit všímavně všímavě vnímat všechny objekty. A co jsou všechny objekty buddhismu? Teď jsem, jsem jako ve škole tady. <laughs> Všechny objekty, to už bychom jako buddhisti měli vědět, všechny objekty jsou, je pět agregátů. Hm? Základ. Jak se jak to nazoval? Čtyři základiční malosti. Základ. Praxe všímavosti vůči tělu Kagata Sati obsahuje agregát čeho? Agregát rupa, agregát formy. Základ všímavosti v počicích obsahuje agregát počicků. Základ všímavosti vůči vědomí, obsahuje agregát vědomí. Vlastně, co zbývá, to je agregát vnímání a agregát vůle, ty jsou obsaženy v darmách, v mentálních objektech. Čili vlastně veškerá naše zkušenost. A teď, co je podstata praxe Čtyř, jo, čtyř, základů čtyř základů všimavosti, co je podstata moudrost a co je podstata moudrosti dávat věci dohromady tak, jak jsou my nedáváme věci dohromady tak, jak jsou, proto jsme zaslepení. Hm? Proto stav utrpení začíná zaslepením. Tady Zuzana chodí do tibetských klášterů. Co je u vchodu? Kolo. Tady nemáme. Já mám taky někde tanku kola. Začíná to všecko slepcem, který tápe, tápe. Protože si nedává věci dohromady tak, jak jsou. Proč si nedává věci dohromady, tak, jak jsou, no tak formuje věci. Formuje věci jako něco, co se dá uchytit. No a tak ulpívá na vědomí. No a to vědomí se znovu a znovu zrozuje. A Nechce, aby se zrozovalo, ale bodhisattva chce se stát mistrem tohoto vědomí, aby mohl spasit všechny bytosti, tak jako Budha. A jak to může udělat? Protože kontempluje jednu realitu, realitu takovosti, jiná realita není. V realitě takovosti není, co by jsme mohli uchytit, není, co by jsme mohli odmítnout. A to je praxe bodhisattví. Kontemplace této reality. Čili praxe čtých základů čeho? všímavosti, všímavosti. Pro bodhisattva, co znamená? Tělo se nedá chytit. Počitky se nedají chytit. Vědomí se nedá chytit. Objekty vědomí se nedají chytit. Proč? Protože všechno toto je, je neodlučitelné od takovosti. Jestliže chytáme, co se stane? Nestálost utrpení, hm? Nestálost, utrpení, jáství. Nestálost, utrpení, jáství. Nestálost, utrpení, jáství. Protože je chytáme. Ale oni, žádnému já, nepatří. Když jsme to pochopili, Další čtyři základy nebo další čtyři důvody probuzení je správné úsilí. jak Pradána, čtyři druhy správné úsilí. Jelikož jsme pochopili darmu, jestliže jsme nepochopili, nemůžeme provozovat správné úsilí. Proto jsme měli překážky v. Probuzení je jak neúsilí, tak i nesprávné úsilí nebo úsilí založené na nesprávném principu, na jáství. To bylo vysvětlení. No a teď, když praktikujeme čtyři druhy správného úsilí. Jaké čtyři druhy? To, co v nás vystane jako negativita, to nenecháme pokračovat. Zbavíme se toho, Ta negativita, která vystala, my se jí zbavíme. A ta ne negativita, která nevystala, to nenecháme vystát. To pozitivní, co v nás vystane, hm? co je pozitivní, co je negativní. Jsou tři koreny pozitivity, tři koreny negativity. Všechno pozitivní, všechno negativní je v nich obsaženo. Hm? Všechno pozitivní je moudrost, neulpívání a nezloba. A opak toho je všechno negativní. Veškeré naše utrpení pochází z negativního. Veškeré naše štěstí pochází z pozitivního. A pozitivní je moudrost, nechňapání, a nezloba. Jestliže máme moudrost, nechňapání a nezlobu, nacházíme se ve zdravém stavu mysli. Jestliže máme opak, nacházíme se v nemocném stavu mysli. Jestliže dostaneme probuzení, skutečné probuzení, Probuzení, jestliže zestaneme arahaty, no tak už žádné negativní stavy nemůžou nastat. Protože jsme se zbavili hlavní příčiny negativních stavů, no to je nevědomí. A nevědomí spočívá v čem, v chňapání. Vychňapeme, proto máme nevědomí, nechápeme, že jsme vlastně naplnění, nic nám nechybí. No a když máme čtyři správná úsilí, co se stane? Dozraje v nás cesta akumulování cnosti a dostaneme se do cesty správného úsilí. Jinak úsilí půjde z cesty. No a cesta správného úsilí nás připravuje, na přímé poznání objektu osvobození. Ale, aby jsme se k tomu přímému poznání objektu osvobození dostali, potřebujeme samády. A samády má čtyři základy. Jestliže ty čtyři základy samády si Osvojíme. Pak cesta úsilí bude snadná, jestliže si je neosvojíme. A cesta probuzování bude snadná, jestliže si neosvojíme, bude těžká. A tím se říká idipada, hm? Základy pro nadpřirozené síly. Hm? Obzvláště, jestliže chceme praktikovat cestu bolisatvů, síly, je nutnost, jinak nemůžeme efektivně pomáhat druhým. A co jsou ty základy? Za prvé, Musíme mít vášeň pro to, co děláme. Čanda. Hm? Vášeň pro darmu. Hm? V buddhismu rozlišujeme dva druhé vášeň. Vášeň pro uspokojení smyslu, pěti smyslu a vášeň pro darmu. Hm? Vášeň pro darmu spočívá ve víře. Jelikož máme víru, máme vášeň pro dámu. A potřebujeme úsilí, potřebujeme mimámsa, potřebujeme správné rozvážení. Všechno toto jsou základy samády. No a pak se dostáváme vlastně efektivně do cesty správného úsilí. A cesta správného úsilí je založená na kultivaci pěti pozitivních smyslů. Jestliže máme pět pozitivních smyslů, naše úsilí povede k úspěchu důvody. Probuzení se naplní, no a můžeme přímo realizovat objekt probuzení. A jaké jsou ty pět smyslů, které potřebujeme, aby jsme uspěli v úsilí? Všechno začíná zase. Čtyři základy všímavosti. všímavosti. Hm? Zatím jsem taky nenašel lepší překlad, tak budeme používat všímavost. Hm? To se běžně používá, je? No, <laughs> Já nevím, jestli běžně. Hm. Vy jste to pro tím jako v pozornost pozornosti. Dělá pozornost, možná je o něco lepší. Hm? V mém pochopení. Hm? Protože my si můžeme všímat taky viděle různých věcí, které nám škodí. Je to tak? No a... Nazveme to všímavost. Tak první základ těch smyslů, které nás povedou k naplnění důvodu nebo základu k probuzení, to je všímavost. Proč všímavost? Protože všímavost je základ. Na tom základu stavíme. Jestliže nemáme všímavost, další je co? Víra. Jestliže máme víru a nemáme všímavost, tak přílišná víra vede k čemu? fanatismu. K fanatizmu. K, fanatizmu. Hm? k. to dneska ve světě běží jak na kolo točí, hm? k fanatismu a ještě. K rozrušení. Hm? Jestliže studujeme buddhismus, postupem času by nás nemělo nic rozrušit, ale jestliže máme víru bez všímavosti, bez moudrosti, která ji balancuje, no tak nás k probuzení nikdy víra nepovede. Právě proto k víře musíme dát. Všímavost a musíme dát moudrost. A musíme dát, co je další? Úsilí. Úsilí. Hm? Jestliže máme úsilí, přílišné úsilí, a nemáme všímavost a nemáme samády, nemáme koncentraci, k čemu to povede? Zase k rozrušení. K rozrušení. Hm? A kde je probuzení? Žádný probuzení není. Hm? Čili víra sama o sobě bez všímavosti a bez ostatních faktorů nás nikdy k prouzení nepovede. Ani koncentrace, jestliže máme koncentraci a nemáme všímavost, no tak co se stane? To jste zažili určitě sami? Mysl začne klesat? Hm? No a ztrásíme jasnost objektu, protože tam chybí moudrost, chybí tam uvědomění. Stejně tak moudrost, máme moudrost a nemáme všímavost, no tak mnoho moudrosti správné rozlišení. Tahle ta samsára je velký utrpení. K čemu to povede? Nemáme samády. To budeme deprimovaný. Je to tak? Tak ta musí být smoudrosti, musí být všímavost, musí být koncentrace. Čili ta všímavost je, co dělá všechny pozitivní faktory Vyrovnané. Jestliže tam není všímavost, pozitivní faktory nemůžou být vyrovnaný. A jestliže pozitivní faktory nejsou vyrovnaný, nemají sílu. Proto dalších pět pozitivních faktorů, který vedou k probuzení a který vedou k dozrání hm? důvodů probuzení, to je pět sil. Jestliže správně praktikujeme pět pozitivních faktorů, stanou se pěti silami. Hm? No a jestliže se stanou pěti silami, sedm faktorů probuzení můžou dozrát. Hm? Jakých jsou je sedm faktorů probuzení? Hm? to V tom počtu. To je až na konci. Musíš podle. Začíná to zase číslo. A já. To by tě nevzali na zkoušky do, do buddhistické univerzity. To nemá šanci. První zase začíná saty. Hm? Protože máme saty tak máme co? Darma pravičaja. Hm? Můžeme eh, zkoumat darmu tak, jak je. Jestliže zkoumáme darmu tak, jak je, máme co? Správné úsilí. Hm? Jestliže máme správné úsilí, co v nás vyvstane? Jira. Radost. Prvíty. <rý> A já. Víra tam vypadla, tam taky byla. A víra tam není. Víra. Víra tam není. To je víra, Víra tam je. Víra. Co znamená víra? V sanskritu? Hrdina. Co je víra? Víra je schopnost se stát hrdinou. To je úsilí. A jestliže máme radost, co tam bude? Jasnost a uvolnění, to meditujte na to. To je přesně postup v meditaci, tež. Hm? Když si meditace začne zrát, když tam bude ta radost, hm? pak přijde to uvolnění. A když přijde to uvolnění, přijde co samády. A když přijde samády, přijde co? Přijde úpekša. Hm? Nepartajnost vědomí v uči. Blahým počitkům, neblahým počitkům. Hm? No a jsme připraveni na otevření střední cesty. Osmičlené střední cesty. Jaký? Kdo nám to všechno poví? Hm? Začíná to samá hm? dity, hm? správné vidění, samá samkapa, správné myšlení. Hm? Pak samá váča, správná mluva, Samá kamanta, správné činění, hm? Správ... samá adříva, správná životospráva, pak hm? samá saty, je to tak? A samá samádhi. hm? A samá samády, pak, jestliže se střední cesta odkryje, bude Nadsvětské samády. Nadsvětské samády otvírá objekt probuzení. A co jsou objekty probuzení? Jestliže praktikujeme Zen, měl by nám to být jasný, Jakube? Já nevím. jak praktikujeme Zen. Co jsou vlastně tři objekty, které nejsou objekty Zenu? Za prvé, prázdnota. Za druhé, animita. Co znamená animita? Beznakovost. Beznakovost. A pranihita. A pranita. A pranýta znamená žádné prání. Hm? Prázdnota, žádné znaky objektů, žádné prání. To je kontemplace zen. Když se, se chceme naučit zen, no, tak bereme toto jako skutečnost naše rozlišující vědomí jako sen. No, a teď jsme probrali tohle. Je vlastně text i vysvětluje, co je překážkou praxe čtyř základů. V dělé pozornosti, ne? Víme, se to foklete. Všímavosti. Všímavosti. Ve smyslu Mahajány je to, že nechápeme, co je prostředek a paramita, co je prostředek transcendentální moudrosti. Bez transcendentální moudrosti pro bodhisattvu cnosti nejsou cnosti. To je učení mahajany. Bez transcendentální moudrosti žádná cnost není skutečná cnost, protože nemůže výst do stavu budhoství. A právě proto pro. Bodhisattva, překážkou v praxi Základů základů vdělé pozornosti je, že nechápe, že žádný objekt není možno chytit, uchytit. A prápě. No to je zen. To je cokčen. My praktikujeme vidělou dělou pozornost v tom smyslu, že jsme si vědomí, že žádný z objektů, na žádném z objektů, které se v mysli vyjeví, my se v žádném objektu nemůžeme uchytit. Tím pádem může dozrát praxe čtyř základů pozornosti v praxi pojetí bolisatů. A co je prekážkou v praxi správného úsilí? Kausidiam. Lenost. Hm? Čím víc praktikujeme, tím víc si budeme vědomi, jak leniví jsme. Hm? Vlastně ta první a nejdůležitější překážka v józe, to je lenivost. Jelikož jsme leniví, yoga se nám neodhalí, správné úsilí se nám neodhalí. Hm? A lenivost vlastně znamená nedbalost. Nedbalost v tom, že si nepřejeme to, co je pravé. Nedbalost v tom, že i když víme, co je pravé, nesnažíme se o to. To všechno je nedbalost. No a co je překážkou v čtyřech základech nadpřirozených sil? Nemáme samády? Nemáme samády? Jak můžeme mluvit o nějakých základech nadpřirozených sil? Ty tam nebudou. No a teď dostáváme se k pěti pozitivním smyslům, které potřebujeme, aby jsme, potřebujeme, aby jsme naplnili hm? ty důvody probuzení. A proč je nemáme? Protože nemá, naše koreny dobra jsou nedostačující. A Protože naše koreny dobra nejsou dostačující, tak těch pět pozitivních sil, se ne, pět pozitivních smyslů se nestanou síly. No a jelikož se nestanou síly, my nedosáhneme probuzení. A pak sedm. Proč v nás, jestliže praktikujeme správně, proč v nás? Sedm faktorů probuzení nedozraje. Protože ulpíváme na názorech. Protože ulpíváme na názorech, střední cesta se nám nevyjeví. Aby, aby se střední cesta vyjevila, musíme odhodit ulpívání na názorech. Aby jsme odhodili ulpívání na, na názorech, Musíme být familiární se, se vším, co je pozitivní. Hm? Tak by jsme měli kontemplovat. To by nám mělo být jasné. No a jestliže střední cesta se nám nevyjevila, proč se nám střední cesta nevýjevila? Proč nejsme spojení s objektem, osvobození, proč, jsme ho, proč ho nemáme před očima, protože máme hrubost. Hmm. Dauštuliam. Dauštuliam je opak čeho? Prašraddy, jasnosti a uvolněnosti. Jestliže získáme střední cestu, co se stane? uvolnění a jasnost se stane přirozený stav. Jelikož jsme, se v nás neodhalila střední cesta, tak halt prevládá hrubost. Protože převládá hrubost, jsme napojeni většinu času na naše libosti a nelibosti. A ty v nás nechávají Vystávat nekonečné retězy zbytečných myšlenek. Je to tak? Vidíme to taky tak? No. no a teď se vracíme k našemu textu, protože jsme pochopili 37 faktorů probuzení. V krátkosti. A my jsme se dostali, pokud si vzpomínám, Můžeme to znova v celku? V začátku praxi je praxe kaušalia. Kaušalia znamená toho, co je zdravé, toho, co je příhodné. Jestliže praktikujeme to, co je příhodné, Budeme schopni praktikovat správné úsilí v zhromažďování hm? čeho? Výzbroje. výzbroje čeho? Výzbroje je zásluch a výzbroje moudrosti. Hm? No a jestliže máme výzbroj zásluch a výzbroj moudrosti, dáme se na cestu probuzení. Hm? Je to tak? No a protože v nás dozrály hm, ty zdravé věci, proto se držíme probuzení. Jelikož nedozrály, my se probuzení nedržíme. A jelikož se držíme probuzení, podporuje nás bodičita, čili další je bodičita. Probuzená mysl. A protože nás podporuje bodičita, získáme moudrost. Moudrost ve smyslu pragy a paramita, transcendentální moudrost. A jelikož máme transcendentální moudrost, transcendentální moudrost se nám stává zvykem, Vjeví se ve smyslu bodysatlovské cesty objekt probuzení přímo. Čili nastane změna. Vše se změní, jestliže se přímo vyjeví v našem vědomí díky předešlým faktorům. takovost, pak naše vědomí se transformuje no a tak jako oheň se transformuje v teplo, oheň je teplo tak to teplo nás bude stále doprovázet no a jelikož to teplo nás bude stále doprovázet teplo Možná říct si poznání takovosti, no. no tak vlastně vstoupíme hluboce do praxe překonání veškeré negativity. A to je cesta meditace. Cesta meditace je potom, co jsme co z nás vystala střední cesta, my opouštíme veškerou negativitu. No a v cestě podysatvu nám v tom pomáhá, co? Punia parináma. My veškeré zásluhy, které získáváme v praxí pozitivního, my předáváme pro dobro všech bytostí. A to je pro nás příčina preměny hm? Přeměny vědomí v poznání, hm? probuzení jakožto neodlučitelného od probuzení všech bytostí. Tam jsme se už dostali. Hm? Ty překážky k tomu, to je ulpívání na existenci, ulpívání na majetku a ulpívání na nízké myšlení. Hm? To je na jiných myšlenkách než na myšlence o takovosti všech jevů. No a. Dále stav beze strachu. Jestliže se chceme stát takovostí, meditace znamená stát se takovostí, meditace v indické tradici znamená proces stávání se. Jestliže meditujeme, stáváme se meditací. Meditujeme koncentraci, stáváme se koncentrací, Meditujeme moudrost, stáváme se moudrostí. No a to, co potřebujeme, aby jsme se stali moudrosti, aby jsme se stali takovosti, je stav beze strachu. Stav beze strachu je příčina přesvědčení, že kromě probuzení se všemi bytostmi žádné probuzení není. Čili vystane praxi stavu bez strachu, vystane nás víra, tak v to, že jelikož jsme praktikovali předešlé věci, to, že když vidíme kouř, určitě tam bude oheň. No a. To, co nám brání ve stavu bez strachu, to je nevíra v guru. To už jsme, myslím, vysvětlili, že jo? Hm? No. Guru všech guru je samozřejmě Budha. Hm? No a tím, že si představujeme našeho učitele jako Budhu, no to je též usnadní nám cestu. Hm? To je obzvláště použito v tantrické tradici. Pak Nerozhodnost vůči tý darmě, která je učená ve spisech Mahajany a ulpívání na slovech, ale a nepoznání skutečného významu. Jelikož máme tyto věci, tak se strachu nemůžeme zbavit. No a aby jsme dosáhli nejvyšší probusení, musíme provozovat štědrost v učení darmy. Učit darmu ne z toho, aby jsme něco, aby se stali vážení, aby jsme získali jméno, ale z odanosti. Z odanosti k tomu ideálu takovosti, který chceme dosáhnout, odanosti k ideálu takovosti ve všech bytostech, ideálu budhoství ve všech bytostech, co viděl Buddha pod stromem probuzení. Všechny bytosti ve, jako lotusové květy, to je ten potenciál budhoství ve všech bytostech. No a že máme škědrost v učení darmy, důvěra v darmu je toho příčina, A učení darmy je příčina důvěry. Hm? Ty se navzájem doplňují. A důvod k tomu, že máme škědrost v učení darmy, je, že si osvojíme pramána vidia. Že si osvojíme logiku, že vidíme jasně rozdíl mezi tím, co můžeme přímo poznat smysly, mezi tím, co si odvodíme a mezi tím, co poznáme z písma. No a co nám vadí v štědrosti, v učení darmy, tedy v, v lakomosti a v závisti? Lakomost a závist to jsou ty nejhorší věci, co bodhisattva může potkat. Vadí nám v tom málo úcty k darmě? Zuzana byla v tibetském monastéru kláštere, hm? lajici se klanějí. Jestli půjdete do Tibetu i do Číny, vlastně částečně nejhorší věc, co se může stát, je dávat darmo na zem. <laughs> Teď je to jedno, protože tady nemáme žádné stolečky, vždycky v Číně, v Tibetu jsou stolečky, na kterých se to a při se pokloní mnohokrát. Hm? No ale to jsou konvence, samozřejmě. Úcta v darmě musí být v srdci. No ale všichni jsou v Číně, v Tibetu, jsou tak vychovaní. A právě proto, když chcete se něco naučit v Ázii, první věc, co je třeba mít úctu k těm knížkám a tak dále, na to oni strašně dbají dále touha po jménu a úctě a málo soucitu. Proč? My se nevěnujeme plně učení dámy, praxi dámy, protože máme málo z hlediska bodysatvů, máme málo soucitu pro bytosti, který darmu potřebují který jsou bezdarmy, jako loď bez kormidla. Hm? No a nakonec svoboda. Svoboda, absolutní svoboda, může jedině nastat, jestliže se staneme takovostí. Dosažením takovosti získáváme absolutní svobodu. Svoboda je v takovosti, ne v nás. A jak praktikuje Bodhisattva? Praktikuje štědrost tím, že si stále uvědomuje, že stav takovosti je bez lakomství. Praktikuje moralitu, protože si uvědomuje, že stav takovosti je absolutně bez nemorálního jednání. Praktikuje výdrž, trpělivost, toleranci. Protože si je vědom, že stav takovosti je absolutně bez loby. Praktikuje úsilí, protože si je vědom, že stav takovosti je absolutně bez lenivosti. To je zen. Zen mohl. Absorbovat celou čínskou kulturu, konfucianismus, taoismus, protože přijal všechny tyto cnosti a integroval je do buddhistické cesty. Čili potřebujeme všechny tyto cnosti, aby jsme získali svobodu. No a dosažení čeho? Dosažení takovosti, samozřejmě osmičlená střední cesta. Dosažení takovosti je perfektní dosažení střední cesty, které je dáno nedosažením. To je paradox. Zen učí paradoxy. Nedosažením dosahujeme dosažení. Čili co je praxe bodysatou? To je kontemplace, reality, kterou nejlze dosáhnout. Právě proto učíme se, recitujeme Pragya Parmitá Hridaya Sutra. Vše třeba negovat, aby jsme pochopili, co vlastně všechno je. Pak se osmičlená cesta může vyjevit ve smyslu bodysatru. Protože chápeme jasně, nejenom, že jsme si to přečetli, ale že nás to proniklo do morku kosti, že vlastně to, co dosahujeme, to jsou jenom naše vlastní představy. Skutečnost nelze dosáhnout. To je lehce přijatelné pro protože Laoce učí, že Tao, které možno nazvat Taem, není věčné. Tao, jméno, které možno jmenovat, není věčné jméno. Tím začíná Tao te tím. A vše, to, co má formu, vychází z neformného. Pro Číňany tohle je všechno jasné. No a tedy pro Bodhisattvu 10 sil Budhy, nebo to je vlastně dosažení střední cesty. On nedělá kompromisy, hm? právě proto praktikuje dokonalosti s perspektivou transcendentální moudrosti. Co je transcendentální moudrost? Nic nemožno, není možno dosáhnout. To, co dosahujeme, to jsou naše vlastní představy. Realita sama je nedosažitelná. A proč nedosahujeme svobody? Protože jsme málo slyšeli vznešenou cestu. Vznešená cesta pro bodhisattva, která vede k proniknutí takovosti a stáním se takovosti. Málo slyšel nebo neslyšel, ačkoliv Praktikujeme jiné učení. Nemůžeme zasáhnout stav budovství, jestliže jsme neslyšeli přesně to, co k němu vede. A nemá mistrovství v nejvyšším samády. A nejvyšší samády pro bodhisatvu není ani světské, ani na na světské, to je zen. Samády nerozlišování. A samády nerozlišování je založené na poznání, prázdnoty, animita, stavu beze znaku bez znaku objektu a stavu bez prání. My dosáhneme takovosti praxí těchto tří samády. Samády tak prázdnoty, samády bez znaku objektu a samády bez prání. Vlastně výcvik v zen. Tady se učí medzobčen, je to tak tak to bys měla o tom kontemplovat. No a teď se dostáváme do té části, která pojednává o druhé kategorii překážek, A to jsou kategorie překážek. To jsou ty překážky, které nám brání v naplnění dokonalostí. V cestě bodhisatvu transcendentálních dokonalostí. Jestliže chceme cestu posluchačů, tež potřebujeme dokonalosti. Ale nebudou to transcendentální dokonalosti. Jenom transcendentální dokonalosti můžou výst k dosažení budovství. No a mluvíme o šesti dokonalostech nebo o deseti dokonalostech. Jaké to jsou? To je štědlost, dána, síla, hm? trpělivost, odříkání, trpělivost, potom úsilí, úsilí, samády, nebo diana, hm? moudrost a v deseti ještě? Upája, hm? to je v, v severní tradici, ne v jižní, to, v jižní je to zase jiný. Hm? Upája znamená spásné prostředky, potom co? Pranidhy, příslivy Bodhisattva, hm? potom bala, síly Bodhisattva a nakonec giána poznání bodysatou. Hm? No a necháme to na zítrek. Hm? To druhou kategorii. Pro dnešek jsme toho namluvili dost. Tak teďko máme nějaké otázky? Hm? Panu Švarcovi, je to jasný? Staneme se bodysatou? Hm? jednou bych si malou otázku. E, aj včera i dnes jste několikrát povedal, že e, když tato dosáhl Mirvánu, zobral ze so sebou všechny bytosti, teda že osvobodil všechny bytosti. Ale jak je to možné? Pojď, sam se Sam Sarasan nikdy nevyprázdní? Když recituješ každou, každý den soutru srdce, tam bys měl vědět, jak je to možné. Gaté, gaté, pára, gaté, pára, sam gaté, to je odpověď. Co znamená gate? My to ani nemůžeme přeložit, protože takovou gramatiku nemáme. He? Gata je příčestí minulé, to došli, znamená. Došli ne, jako Gate je lokativ hm? příčestí minulého od gam, jít, čili být ve stavu jítí. Hm? Být ve, ve stavu odcházení. Hm? Být ve stavu odcházení, být ve stavu odcházení na druhou stranu bez utrpení se všemi bytostmi. Hm? To je stav. Ty, ty chceš chytat a nic chytat to neuchytíš. To je stav. A ten tím stavem se musíš stát. Právě proto to je mantra, která přesahuje všechny mantry. Anutara mantra. Samá a samá mantra. Mantra, které není žádná mantra rovná, je opravdová, ne iluzorní, falešná. A proto recitujeme mantru Gaté, Gaté, Pára, Gaté, Pára, Sambaté, Bodisvaja. My se naladujeme na tento stav. Stav odcházení znamená, jsme tady, nejsme. Jsme tam, nejsme. Jsme uprostřed, nejsme. Hm? Kdekoliv jsme, tam jsou naše představy. Hm? No a to je stav všech bytostí. Je to jasný. Je. <rý> tak praktikovat víc. Tak ta představa je, je to, že nějaký budha a že všechny nás tady vezme na druhou stranu a dílo to vždy. <rý> no. <rý> to, to, to, je... to je absolutně křesťanská představa, Jasně. že se znova. Přijde konec světa, no to je úplně naivní představa. <laughs> Proto chápu tento otáz, protože jako, dva tady byl, že jo? Vstoupil do Nirvány a my jsme tady pořád. No, <laughs> no to <úplně> Nirvány. <laughs> <laughs> Ale to Ale z hlediska Mahajány. Buda vstoupil do Nirvány, to je Líla. Co je Líla? Hra, hm? Hra, aby ukázal nám cestu. Hm? Skutečný Buddha, když neexistuje osobnost, ten Buddha jako osobnost je tež iluzání. To, co je skutečný, to je to dárma. A to je, to je ten stav právě Gaté, Gaté, Para, Gaté, Para, Samgate, Boriso. Ty chceš něco chytat. A to, co to bylo chytá, to je osobnost. A to, co chceš chytit, to jsou tež osobnosti. Hm? Dá Problém. Pochopit. Dá se to pochopit tak, že nás vnímá jako slobodných, ale my sami seba nevnímáme jako slobodných. Takže ostatné bytosti sami ani, svobodný, ani tak, ani tak. Díce se učíš Pragy a Paramita a já. Tak to si moc nepochopil. Forma je prázdnota, prázdnota je forma. Forma není odlišná od prázdnoty, prázdnota není odlišná od formy. Hm? Přesně tak i počitky, hm? vnímání, vůle. Když to recitujete každý den, tak bychom to měli recitovat vnímavě hm? a měli bychom to recitovat s pochopením. Hm? V Japonsku a v Číně když se jde tak se právě recituje tahle ta sutra. Tendence něco chytat. Strašně hluboká. Ale když to vidíme, to je cesta. Právě proto gate gatte, para, gatte, para, Bantra. Ta nejvyšší mantra. Odstraňuje veškerá utopení. To je pravda, ne Tak třeba kontemplovat Gaté, Gaté, Para, Gaté, Para, Samgate, Asi. Až to tady dozraje, tak půjdu žebrat. A jsme uděláme skupinu, budeme žebrat. A budeme musíme se to naučit. V Taky se stavíme ve zvoleně. Obejden kolem Maťka. Včero <laughs> už uzavřé na zámku. Jo. Mm -hmm. To nějak neprosperovala nebo ne? Nový vlastně správca zámku. tam chce máť velké mm. No, ale takový má tu novou. Tak... Mm -hmm. A ta docela den ne. Co asi. Tak ho pozdravujte. Maťka, to je taky osobnost. <laughs> Když mě kraluje, to je osobnost, Maťko. Tak jo, tak můžeme, ano, Zuzanko, co pak máme? Myšlenky mění pránu. Myšlenky mění pránu. Míňají, jako... jako mrhají. Ale... Jo, jo, jo. jo. Minou, minou. minou. Ne, tak ne minou. Myšlenky nemůžou minout pránu, protože bez, bez prány žádné myšlenky nemůžou být. Hm? No, ale myšlenky mrhají, jo, myslíš? Jo. Slovensky se taky říká mrhají, ne? Mňají, ok. Ale... Já, mějí, mějí, mějí. Ja. Jako zbytečně vydávat něco. Hm? Pože myšlenky jsou plítva. Myšlenky jsou plítvat, myšlenky jsou tež energie. Hm? No a, a my. Ješ, a, dost. <laughs> a já. <laughs> tak vysoko ještě nejsme. Jestli energie je všude dost, tak sež Buddha. Protože Buddha, jedně Buddha, má schopnost hm, přeměnit energii podle prání. Máme se součit. To přijde v té druhé kapitole taky. Jsou čtyři druhy svobody, ty druhé kapitoly. Ty získává vlastně bodhisattva v těch vyšších stádích probuzení. My žádnou svobodu nemáme, ale jenom si svobodu představujeme. Protože nejsme naladěni na takovost. Takovost není v osobách, ale takovost je... Tedy svoboda není v osobách, ale svoboda je ve skutečném stavu věcí, tak jak je. A my si pleteme svobodu jako něco osobního, no ale v buddhismu to neexistuje. Svoboda patří darmě, ne osobě. To je výhodné. Neteistického náboženství. Hm? Že tam je to absolutně jasné. V teistickém náboženství to tak jasné není. Hm? Ale je to tam taky vlastně. Skutečný Bůh je ten Bůh, který se nedá chytit. Hm? Je to tak? Se Ste tedy hovoril o tých pozitívnych vlastnostiach, troch pozitívnych, jedna z nich bola múdrosť. Myslí se tým... Pět o... pozitívnych vlastností. Aha. Oh, tak teraz nevím. Ty pozitivní tri A korene? Jo, a jojo, tři tri korene. myslí se tým taká relatívny hlad? E, moudrosť je... Tež, jako všecko, co zažíváme, je proces. Hm? Pokud, ne, pokud nemáme probuzení, tak máme jenom relativní moudrost. Hm? No a když máme probuzení, tak jsme získali znalost rovnoměrnosti závislého vznikání. A to je Vlastně nadsvětská mudrost. To je ta A to je ta loba do samoha, co z kořeny negativity. Z toho vychází pícha, z toho vychází názory. Hm? A ten doslovný překlad těch tří slov. Loba. Lub. lub z korene To znamená vlastně chtivost. Chtivost. Chtivý. Chtivost. Loba. Pratiga. Pratiga znamená doslova odpor. Že chceš něco. Pratyhan. Prati znamená proti. Hmm? Z toho je český proti taky. Mm -hmm. My máme hodně, hodně slov ze sanskritu. Proti a han znamená udechit. Hmm? Mm -hmm. Udechit, proti. proti. Mm -hmm. Na no to obsahuje mnoho. To obsahuje zlobu, to obsahuje e, e, agresi, agresi. Mm -hmm. to obsahuje averzi, odpor, averzi, odpor mm -hmm. strach, depresi. Starosti. Proč máme starosti? Protože máme odpor. To je ta krásná stránka bulistické psychologie, která vlastně chybí. Nejsme naplněni, tak máme odpor. A proč nejsme naplněni? Protože lapáme. No a to je naše nevědomost. A moha teda? Moha z korene muh. Můh znamená být poblouzněn. Poblouznění. Spávně. Poblouznění. poblouznění. Jo. To je nejlepší překlad. Moha je poblouznění. Špatný názory, nebo, takový, nebo nemoudrost. Ne, tak moha a, a nevědomost, to je nevědomost, vlastně stejný. Když seš nevědomý, tak seš poblouzněný. Ne, a dosa potom je... Dosa je duš, zloba. zloba. Ne, tak to obsahuje mnoho. Nezloba, to se zapadá jako tolerancia a uprýmaní? Jo. Nezloba je kšanti. Hm? To je vtělení kšanti. Hm? A kšanty obsahuje nezlobu, kšanti obsahuje toleranci, os e strpení. Hm? Češtině mám mnoho, mnoho slov pro kšanty. Snášenlivost. Co ještě? To všechno je kšanty. Možná nejlepší příklad by byl snášenlivost hm? pro kšanty. Češtině. Vstřícnost. Vícnost taky dobrý. Můžeme si zarecitovat. Nebo si chcete ještě zameditovat? Půl hodinku meditace dáme. Tak dáme půl hodinku meditace do devíti. A pak si zarecitujeme, a pak půjdeme do Haja. A nebo do další meditace, jestli na to máme sílu. Ale lepší je si přivstát ráno